tam moi 45 anos am tú ríos de lodo en, sana, en cada inundación a cada rato vas víctimas d'outro ciclón 14 incendios sucedendo na televisión Un novo récord que supera todo anterior Non te preocupes que temos a solución Isto imos recondúcilo con bolsinhas de cartón Botellas plásticas soldadas dos tapóns Cando pepaz vaino sempre con pajitas de bambú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 Nese traballo que oh, vosotros de, presentades Algo, bueno, rompente, non? Si, sí, vamonos un pouco <ríe> Un pouco lonxidixos Pero bueno, en cabezas A música para todos todo os gustos Sí sí bueno Como se, se titula A última parte tua Me parece que algo de, de palillos O algo así, como se chama? O Pajitas de Bamboo ah, eh, O último ah, single do disco ah, O último single do disco que obtendes Presentastelo hai poucos meses, non? Fai un mes mañá, creo, bueno, un día destes. Tope, sobre, pues. Bueno, e uh -huh. esta destendo, pois, pues, bastante éxito, non? Estamos agora a cada de presentación por salas, hmm. eh, así por sociales galegas máis importantes, e hai unha sala máis pequeninha e tal. Eh, Despois, eh, se empezan a seguir tamén os primeiros festis do verán e tal. Muy eh, bien. Bueno, contentos por ahora, empezaba a rodar a Gouski. Bimbio, non? Ese grupo que fue creado hay poquillo tiempo, ¿no? Los foi nós soupo hemos del gracias a unha tal Rosa me parece eh, que nos dixo, bueno, pois pues, eh, eh, estes están tendo mm, bastante e están, están comezando E eh, eh, nosotros démonos conta aquí os galegos do Mediterráneo, por pues, xa saben que vimbio ten música para poder disfrutacela, non? Exactamente. Tedes que vir trael aquí a a o Mediterráneo. Si <risas> sí, temos, temos temos que ir por aí máis para adiante, si sí, Bueno, no exactamente mediterráneo, pero bueno, miña miña nadie un montón de años no valdarán en Cataluña, bueno, Hombre, siempre no ahí tal, siempre siempre hay que volver por ahí. Sí, Ou incluso, incluso vivín ali uns meses Cando era pequeno Foi un catalán por uns meses Moi ben, <ríe> moi <muy ríe> ben, <ríe> <muy ríe> ben Bueno, que, refíro-me a que Ese traballo vosso eh, bueno, Rompente que digo que, que ten moito que ver tamén con o rock que, co, bueno, co, sí. a, Con a nova, a, a nova música do, do, Da Xuventude xoventude eh, Ademais explicada E eh, falada e eh, eh, comunicada En galego, non? Sí, eh, eu estive tentando un, bueno, é unha volta un pouco ao pasado, pero bueno, pasado bastante reciente que a principios dos 2000, eh, finais dos 90, bueno, hubo un auxe de grupos que mezclaban rap con, con metal, con, con rock, tal. Eh, iso bueno, como que despois uns anos aí no que se perdeu e agora parece que empeza a volver outra vez que bueno, nos estamos aí intentando <ríe> unir esos dous mundos, pero bueno, pouco a pouco. Bueno. Eh, eh, está de, está, tamén os tendes publicadas nas redes algúnas de, de, os sí, el... a, esta tarde, antes de entraremos aquí eh, unhos compañeros da, eh, que estaban fazendo o programa me falaban deles moi ben, moi ben, bimbio eh, eh, nas redes, refírome que tamén se están escoitando os vosos traballos que tamén os publicades tamén. En, en Facebook tamén aparece, non? Sí, bimbios, estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok e, bueno, espois en Spotify, Youtube e tal estas lives están a nosa música, toda uh -huh. cos un día é todo digital, xa sí, claro, claro. claro, claro por iso digo que a de, disfrutar da música non solamente escoitando na radio senón tamén, a, a ver, unos podcasts e de outras sí. de modernidades que os, os rapaces ahora a, acostumbran a, a empregar, non? Sí, Los chicos. Bueno, pois pues, contanos algun algunha cousiña nova po, con respecto a a vós outros. Alguna ou algo así. Eh. No. <risa> así se se non sabría por de tirar, a verda. Claro, sí. claro. Pero no. pues, bueno, iso que acabamos de sacar disco fai un mes, o nos primeiro disco, bueno. que bueno, levamos tempo traballando nel. Mm. E o bueno, proxecto a banda fai case dous anos que existe, sí. una, bueno, xa mm. desde antes agondlámos bueno, bastante tempo ca a ideia de facer a primeira canción pero, bueno, que en xoño fai dos anos que saliu e bueno vai crecendo poquinho a pouco o xeo de un proxecto que funcionaba bastante ben que era Xonda Rúa que era de rap nada de metal de guitarras nada entón igual hai xente que me conoce dai pero bueno ainda sigue sí, casi como empezar de cero porque ainda que bueno pois hai xente que no anterior proxecto me seguise pois este non ten moito que ver con anterior e bueno é pois, mm -hmm. o final é casi como arrancar de cero o único que tese máis experiencia e mellor contactos a hora de saber por donde tirar e tal, pero o que fa, crear a base de farms o bueno, que a xente descoite, de pues, é o mesmo traballo que se si non hobera tido ningún grupo que Claro Escoita, uh, falanos un poquiño do, do grupo de, de, de Bilbio que, que en xodes, cantos cantos o compañedes que instrumentos leva, tocades, di, dinos algo de, porque, máis que nada para que coñezan todos os que nos están a escutar. Exactamente, sobre todo a xoventude que despós discuten entre eles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 De, de batería. Que uh -huh. Braice estudio em Barcelona, no, o Superior de Jazz también, eh, Medio uh -huh. Cataláncas. Sí. <risa> pues, eh, bueno, eh depois, pois pues, isso sería formación en directo, depois en estudio grabar, sí que también son guitarrista, Tal ahora mismo no muestro levando guitarra en directo y pero sí que realmente toca guitarra No estudio y tal, o sea, las guitarras también las grabó o luego más o otro guitarrista. Uh -huh. Eh, bueno, después hay En estudio, o sea, en el directo non levamos, pero en estudio sí que tamén hai musicitizadores, bueno, cosas claro. máis electrónicas. Non claro. é, é música electrónica, pero bueno, hai algún detalle, pero hai algúnha cousa. Claro. Pero bueno, formación clásica de, de rock. De, toda de, vida. de rock. Baixo, guitarra, batería... Y... <risas> bueno, composición fantástica que levades adiante pues, con moitísimo cariño, posto que se está des, eh, levando, programando, eh, eh, actuando en varios sitios. Onde tendes a próxima? A próxima é en Ferrol Na Fundación Artabria o, o 14 Creo, o sí. no, 14 sí, O 14 de marzo pomes. Ferrol, oh. moi sí, ben É un lugar sí. eh, Un lugar moi acolledor Ademais aí hai moito músico tamén A verdade sí. es que sí, sí. Ademais desde aí de Da desun paso aí desa de Irlanda <risa> Artabria No, a, a, a, a ten ten moitísimas posibilidades, ten, ten moi boa convocatoria, seguro que tedes sí. mo, moita Uy, moita sí. ben. Ten sí. moi boa convocatoria. Bueno, pois desexarte moitísimos éxitos, eh, Alex Nos tos, pues somos talapes. somos talismán para as persoas que entrevistamos os xeo que vas vas con... agárrate que vas a ter sorte. Va, vas, <ríe> bonito, vas, vas medio garantizado xa. <ríe> Ben, Ma, non sei, se tens alguna cousinha máis que dicirnos agradecerche moitísimo No, en a... principio non, iso que moitas gracias por contar conmigo para bueno, falar xe do proxecto e que iso que busque a xente se si está interesada de tal que busque a nosas cancións se mm, si gustou algo que se moitaron e bueno, iso, nas nosas redes tamén están as entradas da Vamos a nosa xira, que bueno, unha parte de Ferrolenda, bueno, que da Vigo, que estamos máis máitas tas que poden consultar aí. Moi ben. Agradecerche muitísimo. Nós o que queremos é agradecerche muitísimo que que estiveras can danos, que nos deras coñecemento do, do vosso traballo musical que tamén disfrutamos de moi, aínda que non sexa o, o, o máis habitual noso, pero que sempre eh. nos facemos eco de cousas que suceden en Galicia interesantes. Exactamente, verdade, que para que... nós, eh, para nós é moi interesante claro esta sí. música. Po, Que, que, volvo a repetir, que tiñes moito éxito, Alex Que ti e todo o grupo reciñas. Unha aperta grande para todos Unha Venga. aperta, témonos Vamos a despedirte con música túa. vamos vamosala Vale, perfecto Veña <risas> Estos hora de ración, nada. Sakaio e leson desta mentira. Das va. Comeza o xogo. non teño voces outras que me encadran espero forte que San Pedro se me abra abra cadabra con churos palabras pasan pola mente ideas tan macabras pero xe so penso xe resucitar porque comeza o jogo